Бог простить. Та за третім разом, як повиймали вони весла, та як стрибнули на правий борт, та й перекинули човна. Все потонуло. І кулемети, і німці, і діди. Один тільки я виплив на наш берег. «А хто ж ти такий?» Тихо спитав капітан Колодуб. «Я онук діда Савки». Я сидів на другій опаченні. «Встать!» – скомандував Колодуб. Усі встали. Цілу хвилину сім'я бійців стояла мовчки. Колодуб був блідий і урочистий. Він стояв із закритими очима. Потім, на мить, він став на одне коліно, і всі послідували за його рухом. «Готові до бою!» – спитав колодуб і виріс перед бійцями, як дід Платон на десні. «Готові на будь-який огонь!» Тихо стало в землянці. Тихо й на позиції. Тільки далеко на обрії гойдався в небі вогненний знак прожектора. Південно-Західний фронт 1942 рік. Читав Михайло Войчук для соціального проекту книги, що говорять.